بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كما قال الشيخ ابن قيم كثير الى ملاحظات ذكر لي ان عقوباتها انها تعم بصيرة القلب və tutmisu nurahu və tatmisu nurahu və təsuddu turquil ilim və təhcibul məvaridil hidayə Demək şəx gətirir ki, günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar qəlbi kör, kör eləyir və qəlbin hidayətindən dolayı üzünə üzündə olan nur götürülür və həmçini nurda götürüləndə bu başqa bir insanda məqsədə əmələ getirir, zərər əmələ getirir və nur götürüldikdən sonra yəni nur götürülməyin əlamətlərindən əgər nur götürülərsə şək yox ki, həmin insana elm qatları da bağlanır və təhkibu məvarid-il hidayə və hidayət qaynaqlarından da həmin insan məhrum olur elə ki, günahlar hidayət qaynaqlarından insanı uzaqlaşdırır Ümumiyyətlə, hidayət qaynağı Şeyx İbn Qeym gətirir ki, ən birinci insanın hidayətə gəlməsi üçün baxması lazımdır. Neyin əməsi lazımdır? İnsan gələk baxsın. Və hara baxır, birinci baxır, məsələn, dinin gözəlliklərinə, islama tezə gələn insandır, ən birinci o insana nə göstərilir? Dinin gözəlliklərə göstərilir və dinin gözəllikləri göstərilmək Və dinin gözəllikləri göstərilmək üçün ən büyük gözəlliklər kimdədir Yəni, gözəl əxlaq sahiblərində. Ona görə də insan dərbətdə əxlaqını gözəl eləməlidir. Və ikinci insan, hidayətə gələn insanı, yaxşı da insan meçiklərə aparsın və ya yəni, ilk anda o amilləri görsün, sonra və yaxud hidayətə kim kiə istəyirsən, Allah suqantan ona hidayət versin, Həmin insanın evində Quran-ı kərimin bulunması və yaxud bəzi elə bil ki, onu dində o insanda, yər xəmi qalla, maraq oynayacaq amilləri həmin, həmin insanın yanına qoymaq lazımdır və yaxud həmin insanı onların yanına gətirmək lazımdır. İkincisi, yəni hizayətə qaran amillərdən biri həmin o daxışlardan sonra insanda həvəs yaranır, sonra həmən həvəs iradəyə çevrilir və getdikcə həmin iradə insanda əvəs əzmə etməyə çevrilir və əzmdən sonra da feil gəlir, feildən sonra da insanın feili təkrar-təkrar elədikdən sonra həmin feil insanın sabit əxlağına çevrilir aydındır qardaşlar, həmçini mavaridil hələk də insanın da yəni hələk olmasının yollarda birinci baxışlardır, sonra düşüncələrdir sonra vəsvəsələrdir sonra vəsvəsələr iradəyə çevrilir iradə də nəyə çevrilir? əzmə çevrilir, əzmdə əzməkdəməkdə sonra fiilə çevrilir və, və getdikcə həmin o sifət insanda sahib dəşir artıq o günah insanda sahib sonra həmin insan o günahı davamlı elədikdən sonra artıq ya səvirsizliyimi deyə ya zinakarlıqımı deyə ya uğurluqımı deyə necə deyərlər həmin insanın artıq qanlı iş deyil ayrılma qardaşlar yəni insandan ayrılmaz bir sifətə çevrilir nəsə şəx getirir ki günahlar insanı yem məvarid-ül hidayədən uzallaşdırır, hidayət qaynarlarına uzallaşdırır. Çək yox hidayət qaynaqlarından da uzallaşdıranda insanı həlak qaynaqlarına yaxınlaşdıracaq və bunun da ən böyük səbəbi, nəticəsi, səmərəsi insanın özündə olan o nurun getməsidir. Necə ki, yaxşı əməllərin insan üzərində bir nur olur, necə ki, İmam Malik şəfiə edir ki, in ara anallaha təala alqa Aleykə nuran fələ tatfəhu bi zulmətil məsiyə Deyə ki, mən görəm ki Ey Şafi, Allah subhəntə Allah sənin üzərinə, sənin üzünə bir nur qoyub, sən o nuru günahların zulmətilə söndürmə Və lə ezəlu həzəl nuru yadafu və yadməhlü və zəlamu l-məsiyəti yəqvə həttə yəsirəl qalb fi misli l-leyl-l-bəhim Və günahlar işlədikcə də bu İnsanın üzərində olan, üzündə olan bu zülmət, bu qaranlıq geticə çoxalır, hətta bəzən insanın üzü tamamilə, yəni, nursuz vəziyyətə düşür və insanın qəlbi də geticə qaranlıq gecədə hərəkət edən qəlbin halına gər düşür. Fəkəmin mühlikin yəsqutu fihi və huvələ yəbsiruhu və insanın da şəx gətirdi ki, bu məvaridil hidayı, məvaridil hərək yəni, insanın tədricən azması nə qədər insanlar var, var ki özləri tədricən azıb var amma özləri bunu hiss eləməyiblər Yə, yəni, onur nur geticə onlardan yavaş-yavaş götürülür həmin nur götürən insanları misal da deyir ki, əmə xaraca billeyli fit tariq, zətil mühəlik və l -mətib. və onun misal da ki elə bir ki, kör bir insan Qaranlıq gecədə və təhlükəli bir yolda yola çıxır. Yəni üç dənə bu insanda nə var? Mərfi var. Birinci insan kördür, ikinci gecədir. İkincisində ki, yol deyil, təhlükələrlə doldur. Tüm mətəq və tilkə zulümət və getdikcədə həmindir o zülmətlərdir, şiddətləşir, çoxalır. Və tafiədə min qalbi ilə cəvarih və getdikcədə həmin o zülmətlər, həmin o qaranlıq insanın əzalarında öz bəhrəsini verir və insanın əzalarında da öz bəhrəsini verməyən böyük amillərdən biri də o ki, nədir? İnsanın üzündən olan onur götürülür, insanın üzünə bir qaralır gəlir. Yəni, bir sönülük gəlir. Yəni, o deməkdir ki, dərisi qaralır. Aynında qardaşlar. Bi həsəbi quvvəti hə və bu da şək ki, günahların çoxluğuna və zülmətin çoxluğuna görədir. Fə idə kəna həzi aləməti ind insanda ölüm anında olarsa Allah subhantala əl-qalib odur ki, əgər insanda ölüm anında belə pis əlamətlər üzə çıxarsa şək şey yox ki, öləndən sonra onun vəziyyəti daha da pis olar. Fəmtələ qabru zülmətə və onun qəbri deyil zülmətlə dolar. Kəməqalən nəbi sallallahu aleyhi və sələm necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir həzsə buyurur. Bu deyir, gördüyünüz qəbirlər zülmətlə doludur. Allah subhanahu wa mənim sizə etdiyim dua vasitəsi ilə Allah subhanahu o qəbirləri nəyinir, nurlandırır. Və idə kana yawmul ma'at və hashrul ibad ala tilwujuhu ulwan zahiran belə bir vəziyyətdə də deyir gündə, yəni qəbirdən sonra da qiyamət ki, insanlar diriləndə, həşr olanda üzlər üzə çıxanda və onun o mənfi elə ki, üzünün nurün olmamağın hər bir kəs görəcək aynı qardaşlar hətta yasirul və ki, əsfadı misli həm-həmə və insanın üzrüdür o gündə qaralacaq hətta deyir kömür kimi olacaq fəyə ləhə uqubətin lətuvazin ləzəti dunyə bi əcmə'i həy min əvvəlihə ilə əxirihə və, və o insanı orada elə bir əzab gözləyir ki, güclü bir əzab gözləyir ki, bütün dünya ta yaranandan dağılana qəd Bütün dünyanın ləzzətlərini bir yeri toplasan, o əzabı aradan qaldıra bilməzsən. Sonra şef gətirdi ki, "Onun uqubatı anə al-aasi daiman fi asir şeytanih ve günahların həmçinin acaqibətindəndir ki, insan öz şeytanının əsrinə çevrilir. Və sicinin şəhvatəti öz şəhvətlərinin həbsxanasına düşür və quyudə hawa və onun öz havası onun əllərinə qandal vurur, onun əlin qolun bağlayır. Fəhüvə əsirun məscunun müqayyət və şəxdir ki, burada belə bir insanın elə bir ki, üzərinə üç dənə mənfi sifət gəlir. Birincisi, o əsirdir, ikincisi, o məscundur, yəni, həbs olunmuşdur, türmədədir, həbsxanadadır. Üçüncüsü də ki, müqayyət bağlıdır, qandalı bir vəziyyətdədir. Ola bilse, insan əsir olsun, amma ki, nə olsun, bağlanmamış vəziyyətdə olsunda amma bunda üç cürdür, yəni üç dənə mənfi sifət var və lə əsirun əsvə hələn min əsiri əsruhu ə'də aduvun ləhu və həmçin şəxiyyəni gətirir ki, bu əsir özdə elə bir əsirdir ki, əsirlərin əmsiz odur ki onun düşməni nə olsun qəddər olsun yəni ümumiyyətlə İslamda gəlib ki əsirlə yaxşı davranmaq lazım Aydındır. amma insan Öz elə bir ki, şəhvətinin əsri olanda onun o düşməni çox qəddardır. Onun o düşməni heç vaxt öz əsrinə qarşı yaxşı davranmır. Vələ, sicinin ad yaqının, sicinin həva və həbsxanalar içərisində də havanın, insanın havasının həbsxanasından daha dar bir həbsxanı yoxdur. Çünki insanın sağlam düşüncələri nə yiyir? Həbs eləyir. Aydındır. Sağlam düşüncələrə həbs eləyir. Qalır həbs xanadanın və öz məblü xüsusiyyətlərini üzə çıxardır. Və lə qayduna ashabı min qaydi şəhvə və şəhvət qandalından da daha çətin bir qandal yoxdur. Fəkəyfə yəsiru iləllahi və dəril əxirə və qalbül məsur və özünü fikirləşin belə bir qəlb Allah subhanətə olaya necə addım ata bilər. Həm həbs xanadad əsirdir, həm də bağlı bir vəziyyətdir. Yəni, belə bir vəziyyətdə şək yox ki, qəlb hətta bir addım da belə ata bilməz. Və idə quyidəl qalbu turqatəhül əfəd min kulli cənib ya həsəbi quyuduhi əgər deyə qəlbə gələn yolları, müxtəlif maniyələr, təhlükələr, xəst xəstəliklər hər tərəfdən bağlayarsa hər tərəfdən bağlayarsa və bunun misalı və məsəlü qalbi məsəlü məth q Kəməsəli tayir və qəlbin deyir misalı bir quşun misalına bənziyir. Həmin quş nə qədər? Qülləmə alə bəudə anil əfəd Nə qədər o quş hündürləri uçarsa, yuxarı qalxarsa, həmin quş nə niyir? Təhlükədən o qədər Yaşı. uzaqlaşır. Amma nə qədər aşağılarla uçarsa, o qədər nə niyir? Təhlükə yaxınlaşır. Təhlükə yaxınlaşır. Əmçin şəx burada başqa bir şey işarə edir ki, İslam hər zaman e, bir şey, əgər haram varsa, ora yaxınlaşmamağa əmrə edir. Məsələn, Allah subhanatı zina barisində quran kəndində nə deyir? Valiyyət əqrəbə zina, zinaya yaxınlaşmıyor. Allah subhanatı demir ki, geyib zina eləm. Şək yox ki, oradan o nəticə çıxır ki, zina da etməyə olmadır. Yəni, Allah subhanatı bir ibrətlə elə bil ki, ikilən mənanı səbə başa saldırır. Aydındır, qardışlar. Yəni, İslam dininin yəni, əsas elə bir, qorunma prinsiplərindən bir də odur ki, əgər bir yerdə təhlükə varsa, nədir? Orada yaxınlaşma ilə. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, yəni, Allah subhanıqların insanlar içəsində seçdiyi bir Peyğəmbər, nəfsinə ən hakim olan bir Peyğəmbər, elə bil ki, hətta o Peyğəmbər belə bir yerdə günah olanda, orada nə yerdir? Günaha afaran yolları bağlayır. O vasitələr ki, var günahla öz arasında, onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi Nəfsinə ən hakim olan insan əgər belə edirsə, gör biz necə olmalıyıb. Aydın ki, <coughs> Sonra deyir ki, quş nə qədər hündürdən uçarsa, o qədər xəstəliklərdən, bənalardan uzaklaşaq, nə qədər yeri yaxınlaşarsa və yerdə oturarsa, o qədər təhlükələ üzdəşər. Və qülləmə nəzələ istəvuhişətül وفي və fil hədis və necə ki bir hədistə keçir və şeytan ziq bir insan şeytan insanın canavarıdır hədisi şey qalbani zəifləşdirib amma hədisi məna baxınına səhidir və qülləmə ənəşşət və kəmə ənəşşət və kəmə ənəşşət ləti lə xafıza ləhə və həyə beynə ziə bi o qoyunun ki deyir çobanı yoxsa, Onun üzərində qoruyucu yoxdursa Şək yox ki, o canavarlar tərəfindən Ən asanlıqla Və ən tezi ilə əldə olunan Yeməkdir, deyir Fəkəzəl abdu idə ləm yəkun Aleyhi hafizun min Allah Həmçini qulda, əgər Allah subhanət haladan ona yardım olmasa Allah subhanət haladan onu qorumaq Çün bir amir olmasa Qum <coughs> canavarı, deyir, onu parçalayacaq Və innəmə yəkun Aleyhi hafizun min Allah Və qulda özünə Həmin o çobanı və yaxud həmin o özünün müdafiəsini anca, anca təqva vasitəsilə yarada bilər. fəhiyə viqayətin və cünnətin hasinətin beynəhə və beynədi və şək yox ki, təqva da insanla onun öz çanabara arasında güclü bir müdafiədir. Və kəmə hiyyə viqayətin beynəhə və beynəhə və qobəti dünya və ləxirə necə ki, həmin o təqva insanın dünya və axirət bəlaları ilə öz arasında bir maniyədir. Və həmçinin Şəx burada bir məsələyə toxunur Deyir ki, yəni, çoban deyildikdə e, Şəx e, Yəni, onu baş edişməyik Mütləq kimsə gəlib Sənə nəyisə başa salacaq Aydınlə qardaşlar Yəni, başqasının ümid olan şəmsız qalar İnsan hər zaman özü çalışmalı Başqadan da, sağdan da, soldan da Nə gəlsə, əlhəmdir illə Minbərəkəd Və insanın özü çalışmasının ən böyük faydalarından biri odur ki bar, Burada məsələn nə qədər insan var Hər əsrinin öz dərdi var, hər öz problemi var. Birinin ticaretdə problemi var, birinin övladda problemi var, birinin zövcədə problemi var, birinin qoyşusundan problemi var. İnsanın öz dərdindən daha yaxşı onun dərdini heç kim bilmək. Mən burada nə qədər oxusam da və ya başqası orada nə qədər çalışsa da, olaq üçün başqa mövzuları toxunacaq. Ona görə insanın özü axtarılması, insan gelir bilir dərdi nədir, onun uyğun dərman axtarır. Məsələn, geyirsən, Təxanaya baxırsan ki, sənə problemin nədir? Sən ailədə, sənə baxırsan, ailədə, ailələ əlaqəli götürsən, neyəsə oxuyursan. Səni 10 dənə dərsi ged, 10 dənə xütbəyə ged, olaq sizin xütbələr başqa-başqa mövzularda olur. Ona görə, hər bir insan özü, yəni ən gözəl özü çalışmalıdır və ən gözəl dua da insanın özün özü üçün elədiyi duadır. Və həmcini deyir, bu çobanlardan birincisi elim, İnsan özü qorumaq üçün sonra el məhəllinə istifadə edə bilər və sonra canavarlardan qorunmaq üçün məscidlərdir. Sonra xeyir məclisləridir, sonra da ki cemaat. Ayın qardaşlar, insan bu amillərdən yapışmalıdır ki, dində sabit <coughs> qala bilsin. Və kulləmə kənə şeyat aqrab və həmin o qoyun deyir. Nə qədər deyir? Çobanə yaxın olacaqsa, o qədər canavarın təhlükəsindən uzaqlaşmış olacaq və kulləmə ba'datəni rə'i kanət əqrabə ilə hələk çobandan uzaqlaşdıqca da hələkə yaxın olacaq və əslən mə təkunə şətu və onun ən elə bir salamat halı təhlükəsiz salı çobana yaxın olan halıdır və inə mə yaxuzə biqasiə minə ki canavarlar həmişə tək tənha zəifdir oyunu götürə aparır və ümumiyyətlə insan əgər tək qalarsa o insan nə qədər də güclü insan olsa, o insan zəif insan sayılır. Belədir. Yəni ümumiyyətlə Allah bu yolu heç vaxt və heç vaxt tək gəlməsi yoldaydı. Və kimsə məsələn fikirləsin ki, mən cəmaətdən ayrılım, tək gedim, heç vaxt yəni belə bir şey mümkün deyil. Gedəcək, yalnız əsləcək. Ona görə hər kəsə özünə yəni bu dində dost tapmalıdır. Yəni, necə deyərlə, özünə bir balaca Yəni, oturub dura biləcəyik Xansiyyəti tutuşa, tutuşacaq şəkildə Özünə balaca bir Yəni, kuruq Arada otursun, məsələn, dərt dəşdin Nəsiyyət qəbul etsin Aydın, qardışlar insan tək qalanda, insan zəifdir İnsan nə qədər alim də olsa Nə qədər də yəni, İmanı gücdə olsa, onun ehtiyacı var Kimə ki, arada sıxıntı olanda insan hətta bəzən bezlirməsin Bəzi şeylərdən oturs və hə bir bolaca qardaşlarla məsələn deyib-gülmək, yəni şəri sinirləri açmamaq şərtində zarafat edəmək, insan o, yəni ki, insana ruh yüksəliyi gətirir. Və insan tezən elə bir ki, hübbət oxuyur yenidən, ibadisə qayıdır. Və bütün bu dədiklərimizin əsli nəyə qayıdır? Ənnəl qalb kullə mə kənə kullə mə kənə abadu minə Allah iləyə əsrə Qəlb deyir, nə qədər Allah subhanət halədən uzaq uzaqlaşdıqca, deyir, təhlükələr ona yaxınlaşır. Və kulləmə qarubə min Allahi və adətan Və yaxınlaşdıqca Allah subhanət halədən təhlükələr, xəstəliklər, günahlar ondan uzaqlaşır. Və elbu'udu min Allahi məratib Allah subhanət halədən uzaqlaşmağın da deyir, mərtəbələri var, dərəcələri var. Və bu duha, və baduha əşəddü minbəd Və onların bəzilər, bəzilərlə daha şidd tubizul di qəflət deyir qulu deyir öz rəbbindən uzaqlaşdırır velve odulma asiyata azami buadul ghafla bəşək yoxdur amma deyir günahla Allah subhanu təaladan ya yəni qəflətlə Allah subhanu təaladan uzaqlaşmaq günahla uzaqlaşmaqdan daha yaxşıdır daha yaxşı deyəndə daha güclü aydınlıq Yəni insan yəni qəflətlə günah işləyəndə bu insanın imanına o qədər təsir eləmir, amma ki açıq-aydın biləndə ki bu haramdır, onu eləyəndən sonra o insanın imanı pis təsir edir. Ona görə deyir ki, günahım deyir, verdiyi uzoqlıq qəflətin qəflətlə elənən günahın uzoqluğundan daha pisdir. Deyir. Və Kəs <coughs> ki, "Valbu adul bidati aza min bu'd al-ma'siyya və bidətin də deyir" insanı öz rəbbindən uzaqlaşdırması günahım deyir. Günahı, günahsəbəb olan insana rəbbindən uzaqlaşmasından daha pisdir və bu, nifaq və şirk adamın zəri külləhi və şək yox deyir. Əlbəttə insanı Allah Subhanahu təala da uzaqlaşdıran amillər də nədir? Nifaqla şirkdir. Və Allah Subhanahu istəyirəm ki Allah Subhanahu ondan uzaqlaşdırmağa səbəb olan amillərlə bizim aramızda Məqrebən məşriqə qədər uzanmış bir və yəran da qalsın inşallah gələn dərsimizə və sallallahu əla nabiyil Muhamməd və alə əlihi və səhbihi